Şeyh Rahmatullah ibn Jozi Havarişlar Onları qeyd edəndə deməli deyir ki Nehavan döyüşündə bir neçəsi qalır. Yəni düzdür. Demək olar 99% həlak olur. Lakin bir neçəsi qalır və onlar da yəqinlər Məkkədə. Yəqinlər Məkkədə Nevalardan xüsusən 3-i Və birinin adı olur Abdurrahman ibn-i Mülcəm Obirinin adı olur Bərq ibn Abdullah Və bir də Əmur ibn-i Bəqr Ət-Təmimi Məkkədə görüşürlər Və Razılaşırlar ki 3 nəfərə Öldürmək lazımdır Və üçünə fərdir, kimi seçirlər? Deməli, birinci Ali bin Ebi Talib radiyallahu anhu, sonra Maviya radiyallahu anhu Sonra Amel ibn Ağaz radiyallahu anhu Ve dediler ki, bu üçün gəri öldürək ki, ibadət ehli rahat nefes alsın. Rahatlaşsın Müsləmanlar. Ve İbn-i Mülcan Melun deyir ki, ben Ali bin Ebi Talib öldürəcəm. O baş deyir ki, mən də Maviyyəni Və o birisi də deyir ki, mən də Əmir İbnası Və İbn Mülcəm Məlum gəlir küfəyə. gəlir küfəyə və Gecə vaxt olur Və Fikirləşir ki, sübh namazına Əli bin Əvitəli vuracaq O vaxt Nələ, bu terror indiki dillənsə terror gecə vaxtları olurdu Məğribdə Əyyəs ibn Ali çünki işıq zadı yox idi axı. Həm də xəlifələr mühafizəçilər çox yox idi ətrafında. Və xüsusən Əli ibn Əlibi ətrafında. Ozə deyirdi ki, məni qorumayın da. qədər gələndə nə qədər sizə var. Allah qoruyur göydə. Amma vaxt çatanda nə qədər mühafizi var ya, o xeyr olmayacaq və həm də bu tiraristlər üçün rahat idi olaq ki çox xəlifə imam diyanırdı xəlifə ona görə Ebn-i Mülcan deməli, deməli söhb namazını seçir və imam da qabağda Dəli ibnə bir talib və gəlir sakitcə səhv birinci səhvdin qabağında keçməyə başlayır və kim nə bilsin və deməli əəə vurur Əlbin Əbi Talibə başından vurur böyle yarır başın öz də qılınc da elə ki zəhər vurur qılınca biçəğa qalırsın ki mütləq ölsün də və sonra gətirlər yahudi həkimi izad görür ki yahudi həkimi də baxır deyir ki xeyri yoxdur yəni qılınc zəhərlidir ölməlidir və tuturlar, onu. tuturlar. Əlbin Əbi Talib deyir ki tez yəni vuranda deyir ki tez tutun onu Yəni, baxın, qaçmasın Vəli ibnəbi talib öləndən sonra Çıxardırlar bunu Və Abdullah ibn-i Ca'far Radiyyəllərin Əllərin bir də qışlarının kəsir bunu Eydamun illə, əllərin qışların Ola ki, səs də çıxatmır Qoxmur Danışmır da Əllərin qışlarının kəsirləri Mərd edirlər Xabar mərd idi, lakin zarad əhlidir əllərin kışlarını kesirlər, heç nə demir və başlayır Qur'an ayısı oxumağa İqra, bismi rabbika alləzi xaləq, xaləqa alləinsənə milələq Subhanallah, gör iblis necə bəsidir bir yollayın Hələyə öməminə əmirini öldürür, hələm özün haq sayır, yəni Subhanallah və oxu qutarandan sonra dilləşir, dilin, gəlin, kəsir Bu nə oldu sənə? Əllərmi kəsdi, ayağımı kəsdi, yəni səs salmadın, qorxmadın, inni qorxursan dilini deyəndə, deyir ki, istəmirəm ki, mən öləndə Allah zikir etməyə, etməyə ölüm, onu görə. Və deyir, alnında səcdənin yeri bilinirdi uzaqdan, Lənəhullah, Allah onu lənətləsin. Və sonra şeyx, Rahiməhullah, Subhanələ, Yersan, İblis, necəbəzədir yolayı amir-i mümini öldürür, hələ məzun Sonra Rahim-i buyurur ki, və o vaxt ki, Həsən istəyir ki, müabi ilə sulh bağlasın, xavaricilərdən biri Carraq ibn-i Sanan çıxır və Həsəni orada yaralıyır. Deyir ki, Rahim-i Allah, hələ indiyəcəndi xavaricilər əmirlərə qarşı çıxırlar. Və onların məzhəbləri var, müxtəlif məzhəbləri. Məsələn, Nafi ibn-i arxasınıza gələnlər deyirdilər ki, biz müşrikləri əgər müşriklərlə bir yədə yaşayırıqsa, əgər müşrikləri, biz müşrikləri, əgər müşriklə yaşayırsan, müşriksən, gəli müşriqə qarşı çıxasan, çıxsaq, əmirlərə qarşı, əmir sahibinin qarşı onda müsələman olacaq. Yəni, gər Allahın hökümlə höküm verir çıxasan, çıxmırsan, sən müşriksən, subhanallahım. Deyir ki, sonra vəzirləri deyirdilər ki Kim bizim müxalifdir, müşriqdirlər Qanları halaldır Ona görə deyir İlmi Cöz Rahim Qadınları, uşaqları da öldürürdülər Halal görürdülər Ona görə cirajistlər yoxdur, indi də Fikirləşmə qadın, uşaq çab. Xabar iclərdir onun ilə Düzdür, bunları çatmazlar Ələn Kəsirdilər, ayaqlan Lakin Quran oxuyurdu Olar oxşayırlar, indikilər oxşayırlar. İndik xəbar izləyəndə, yəni oxşayırlar. Hə, Həmçinə şeyh Rəhməvullah buyurur ki, sonra elə zənn etdilər ki, böyük günah sahibi kafirdir. İbrahim nəxəyə deyir ki, xəbar kafirlərdir. Lakin sələf dinib onları kafir. Hətta eləm təymiyə kafir saymır onları. Onlar asırdırlar. Lakin hədis, hans ki deyir, onlar oxun yayı kimi, yayın necə, ox yayından çıxmır, odur, çıxırlar. Lakin o dün müdə dindən çıxırlar. Lakin o dün müdə öy, dindən çıxırlar. O dün müdə öy, O mənadadır. Bu hədis dəlil də öy, ki, onlar kamil də dinləri, naqis dində dirlər. Ayrındır, əhlüsünə var cəmadır, hə? Yəni, əhlüsünə də öy, çıxırlar, əhlüsünə hə. də öy. Sonra Şeyh onlar barədə söhbət çoxdur, əcaib söhbətlər əcaib söhbətlər, lakin istəmirəm, uzadım olar vardı söhbəti, birinci şərəf olar həmçinin ki, fəqəd məqsədim burada bəyan etməkdir ki necə o axmaqlara iblis vəsvesə verib, bəzədir olan yolların deyir, subhanallah deyir, ona bax əəəə e özləri Ali ibn-i əbi talibə hata sayırdılar, mühacirlən sallallaha hata. Bələ zənnidirlər ki, olar səbəblədirlər. Və fikir ver, İbn-i Mülcəmə, İbn-i Mülcəmə, İstəmir ki, ölsün, Allah-ı zikir etməyə etməyə. Amma Ali ibn-i əbi talibə qalın hala göl dəyək. Subhanlıqla bunu var. İstəyir ki, öləndə zikir, zikir edəyədə olsun. Amma Ali ibn əbi talibə aminəl məminəni, halak oldu, yəni qalın. Yəni ki, zidiyyətə bax. Hmm. Və sonra Şeyh Rahimullah davamlayır. İndi keçir olan rəylərinə Lənumullah Allah spontan, inşallah ə, bizi bu, bu cür firqələrdən qorursun, zərahi təhlindən. Amin. Və həmçin, oxşayanlardan da Amin. və həmçin, bizim səhvlərimizi də onları oxşayanlardan təmizləsin yanıları. Allah bilir. Şəhəmincə özü, Rahimullah, buyurur. Məli, xəbar işləyə davam edir sonra deyir olan sifətlərindən onlar məşhurdurlar müsəlmanlara qarşı tənələri yəni müsəlmanlara qarşı silah qaldırmağı bu əməldə məşhurdurlar yəni həmişə görürsən xavariclər çox vaxt müsəlmanlara qarşı silah kaldırıb, əl qaldırıb Yələ, xavaric deyəndə ə, yəni Ərbin Əvi Talim vaxtındakı onlardan söhbət gedmir Söhbət minhəcdən gedir, minhəc, yəni müəyyən firqələr var, təkvirçilər və s. İxvanlar Onlarda olan minhəc bəzi məsələləri özü mühüm məsələlərdir, böyük məsələlər. Xavariclərin minhəcini oxşayır. Ona görə xavaric deyəndə, yəni onlar başa düşmür ki, olardır, yəni Əli bin Əbitarın vaxtındadır ki. Əksinə, onlar döyül, onlar ola bilməzdə, onlar mərd idilər. Yoxsa kəsirdə ayağını versin deildi. Allah fikirlirdi. Və açıq-aydın əqidələri bəyan edirdilər. Və söhbət gələndə, yəni onlara oxşayanlar, müəyyən məsələlər, o ki, oxşuluqla o məsələdə əhlüsünnə və cemaa əqidəsində min həcində böyük məsələlər də olar. Məsələn, kafir məsələ, məsələsi, təkkir məsələsi, hökm məsələsi. və bu məsələlərə elm əhli qarşır. Hər avam yox. Şükür verirsən ki, xabariclərdə elim olmuyor Təzəllü o vaxtkilər hafız idlamı. O lakin, zəratəşikləri, indiklər, oxşayanlar necə? Çoxsu Quran oxuyamır, ərəbcə. Maşallah. Və e, şeyx buyurur ki, olan sifətlərini həmçə müsləlmanlara qarşı silah qaldırmaq, müsləlmanları təkvirləməyik və onlar bunu ehtikadını edirdilər ehtikadını, ehtikadını, ehtikadını yani, onların bu fikirlərə ehtikad, ehtikad edirdilər əlsə var ehtikadını elə mi? pulu görə dəyir məsələn birşə şey və ya bir neyse görə dəyir və ya bozbaş yirmiyə görə məsələn belə dəyir məsələn də amma onlar ya, onlar ehtikadını edirdilər, qidənə və Elə fikirləşirlər ki, o Əli ibn Əbi Təlibdən çox bilirlər. Elə fikirləşirlər Əli Əbi Təlibdən Əli Əbi Təlib hökm məsələsini bilmir. Bədirdə Əli ibn Əbi Təlib baxdı. Hökm məsələsini bilmir. Onu kafir saydılar. Əli Əbi Təlib məni Və sonra hətta olan babaları, yəni bu fikrin daşıyanlar Zulxova israr Hətta Peyğəmbərlə razı, razı olmamışdır. Ona görə həmmişə bu xavaricilərin sifətlərindədir. Narazılar. Üzləndi yazılıb böyük hərflərlə. Hələ, tanıma olur. E, bir tərkdə yazılıb, bir yandı yazılıb narazı, o üç tərkdə yazılıb naşükür. Böyük hərflər özdə. Lakin bunu ancaq bilənlər oxuyur. E, bunlar narazı olurlar, özdə dünya malı üstə. Zülxuveysirə peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, bəs adil ol. Peyğəmbər də sallallahu əleyhi və səlləm deyir, ay, subhanallah. Məndən adil var mı insan yer üzündə? Rasul sallallahu əleyhi ittiham edir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adil deyil. Və başqaları necə? Və olan də, hə, onların quyruqları da həmin şeydir də. Bəli, və burada Ə, sonra şeyx buyurur ki, mühəmməd ibn İbrahim'in rivayətində deyir ki, peyəmbar sahasını eşitdim ki, bir qövm çıxacaq, namazı namazı zox şəyəcək, orucları orucuza, əməlləri əməllinizə, və lakin, bu din, Quran da oxuqacaq ilə, və lakin Quran boğazlarından yuxarı çıxacaq olan, yəni başa düşməcəklər. Hələ oxu çatmacaq ağırlarına, düzgün başa düşmək. Necək şeyx Albani deyir, rəxmiyyəllə. Deyir, onlar oxuyurlar Allah var olsun, olaqin başa düşmürlər Allah var olsun, nə deyib? Və deyir ki, bu dindən çıxıcı ilə necə oxuyayından çıxır? Buxarı Müslim. Başqa rivayətdə deyir ki, Abdullah ibn-i Əbi rivayətində Peyğəmbər salsın, deyib ki, Xavaricdə cəhənnəmin itləridir. Xavaricdə cəhənnəmdə itləridir. Cəhənnəmin itləridir. Deyəsən, orada kafir-kafir, belə hürürlərdi orada, kafir sözünə. Aynındır. Və sonra şeyh İbn Cəuzi Rəhimi Allah başlayır o zaman barədə. Və bu məsələ qalsın, inşallah gələn dərsimiz Allah bilir. Şeyh İbn Cəuzi batinlərdən dağışır. Və şeyh deyir ki, batinlərin neçün növdür? var ismaililər, Babək ilə və biz keçən dəşdə qeyd etdik ki, Babək zina uşaqlandan biridir, yəni zinadan olan də əslində. Yəni, fasqin biriydi kafirəm. Südəm iqidləşdiriblər bizdə. Ancaq fasqin biriydi və həm sizin ki, hashtag minə yaxın adam öldürür və ya 50 minə yaxın, cürbə-cürdür və gözəl qız görəndə və bir şey götürərdi özünə e, evəhli razı olmayanda öldürərdi evəhli vələ zalimkar olub bir biraz bir az o əməlli başlayıq və izlətin təxminən 223-cü illəndə Muhtasım Allah, tuturlar sonra onu əllərinə kesirlər ayağı, ayaqlarında və rəngi başlayıq sarılmağı tutur qanı çəkir üstünə üçün Çekirsən, deyir ki, görməsinlər ki, yəni, birəngin saralıb da Yəni, mərd olur düzdür bu cəhətdən Və lakin, əqidə cəhətindən və əxlaq cəhətindən və olur Və əlhəm, məhvillə öldürürlər onu, kesirlər sonra başın, lanuhumunla Və o vaxtdan qalır babəkilər, belə firqə, batını firqələrindən biridir Sonra həmçinin şəxs digər Rəhmanullah Batini firqələnəndən də biri Qaramitlərdir. Qaramita. Onlar tarixdə də belə tanınıblar. Bu da təxminən hicrət tarixinə 3-cü əsrlərdə, 4-cü əsrlərdə bulara görə əsas yəni özlərini göstəriblər. Və bunlar da zülmülü bilən Məsulmanlara, soğlu Məsulman öldürdülər. Və təxminən, ə, deməli, millərlə müsəlman öldürməndən sonra həmçin məçidləri dağılırlar olublar, məçidləri dağılırlar. Quranları yandıranlar olublar. Və sonra olan bu başçılardan biri olur, qübbət kirlər, başında da bir də quş qoyurlar. Deyirlər, inşallah bu uçanda, bu gökü diriləcək. Sorbi dən də at da qoyublar heykəlin yanında. Diblə qiyamətdə qalxanda şey atı minib gedər. Yəni, bundan sonra başlayıblar onlar həmişə qəbir yanında at heyvan şəkilləri qoymağa heykəlləri. At, yəni at olmasa ayaqla gələcək edər bir. Onda osa elə maşını qoyardılar. Müsəlman da Batri fiquru kafirdlər də müsəlmanladılar. İslamoğlu biz. Bunlar da ən təmizi müsəlmanlıq Ən təmizi Onlar elə gəlir, şeytan elə göstərər Bunlar Və bək bunlar, yox, müsəlman da Deməli Sonra oğlu Deməli, əsasdır bunların nəslində Qanamitlərlə Ebin-i Tahir Və ya Əbu Tahir Bu əsas seçilir Bu gəlir kəbəni dağıdır Həc vaxtı həcim girir qoşunla Məkkəyə Kəbən dağıdır və müsəlmanları öldürür və qara daşı götürür aparır Bəhrəynə indiki Allah indi Bəhrəyn indiki də Allah bilir çünki əslində bunların əslində küfəllərdir şərəhli şər, şər torba götürürlər bir 22 il təxvinə qalır daş orada Düzü, kəməni tikirlər, lakin sonra Fatimlər Məkkədə hükmənliq eləyir, Fatimlər. E, onların əmri xaiş deyir ki, emrinin Əbu Tahirma oğlundan. Artıq Əbu hələk olur. Deyir ki, bəzi daxşı istəyirlər, pul təkrib edirlər. Lakin oğlu pul götürmə, daxşı qaytarır. Kəməni daxşın. Və təzdən gətirib qoyurlar Kəməni divanına. Kəbən dağıdırlar, indi Allah verir və s. Yəni, batın da, batında şeytan nəsliyib olaraq. Həmsinin, yəni, batının firqələrindən xürrəmilər, həmsinin təlimilər və s. bunlar biz dedik ki, bunlar demək istəyirlər ki, şəriyyət batır və zahir var və zahir biz başa düşmürəyik və nə üçün deyiblər batın var? Çünki zahirdə heç nəttaq bəyiblər özlər üçün. Onu görə. Deyiblər, batın var, batın da qaydı yoxdur, bomboşdur, qaranlıq, zülmət. Ona görə hara hissən ged, ne hissən danış. Məsələn, deyiblər, əlhəmdələrə, bu dəlildir ki, yanvarın 25-i məsələn bağaz bitəcək. Deyirsən, bu, bu nədir, əlhəmdələrə, bu ləmin mənası başqa da. Yox, deyirlər, bu batın mənasıdır. Məsələn, belə başlayıb, firqələr çıxmağa başlayıblar, hər kəs öz əqidəsini şeyləmək deyəndə ki, vəz Quranda zahir buna dələrit etmir deyək, onun batılı mənasıdır əndəndə vəz ki, Qur'an bacardıqca gerək zahirə götürülə aynındır bacardıqca gerək zahirə götürülə yaxşı, Allah bilir inşallah şeyx yenə iblisin vəsifələrindən firqələrini vəsifə səllib, davam edir qalasın gələn dərisimiz, Allah bilir raxım, ilxanım, ilxanım, ilxanım, As-salatu və salamu alə əşraf nəumiyyə və sunim Seyyidi Muhammedin və alə əlihi və sahbəyi əcməyinə məbəl Sonra şeyh rəhəməhullahi binulcovzi O vaxt ki batinilərlə qədəndən dağışdı Yəni batiniyəs bildirir ki batinilər yəni onlar ki deyirlər ki Qur'an əmzahiri mənası əm batini və zahiri batında müxalifdir ki, və ya batını zahirində müxalifdir və niçin dedilər bu sözü o vaxt gördülər ki zahirdə heç nə yoxdur vər üçün zahirdə olmağının görə hətta hədislər də var batından düz namısı uydurmadım diyor ki kəmbar salsın vurub ə, Quran yetdi dənə batını var hər yetdiyən əni, yetmiş dənə batın o. Keçdir ki. Müşkül məsələ nədir batında? Qayda yoxdur batında. Zahirdə kimi. Batın qaranlıqı daxı. Zülmətdə, heç nə görməmdir. Ona görə o tayfalar ki, batın ilə olub, batının firqələrindən. Onlar da əcav şeylər görmüsən. Təfsirlərində baxanda olaram. Əzab şeylədirsən ki, məsələn, ayə başqa şey deyir, bu tamam başqa şey demiş. təbii ki, zahirən ayə heç bir şeyləmir, ulan xeyr, nə Allah, batillə heç bir qayda da yoxdur batilində. Yəni su əsas hansı ki, əsaslanı, əsaslanmalı olar və s. Fəqət fikirlər ə, fikirlərə əsaslanır və o fikrə uyğun hansı ayə oxunursa, fikrinə uyğun şərh eləyir. Başdır. Və sonra Şeyh Rahimunullah bu bir dəhtdən naşır və deyir ki, ümumiyyətlə, onların əsli məcusilikdən gəlir. Məcusilik və s. mütpələsli, fəlsifə ə, ilhatlıqdan. Və, ə, və necə qeyd etdiyik, məsələn, babəkilər və s. Bularımsıq, məhz miraslarından da fikirlər e, və bu gətirən nəyi xatırladır? Batillərdən elə var ki, Allahın kəlilə. Allah kəlilə, elə var peyğəmbərlərin kəliləsləri Və sonra şeyh Rəhimullah burda olan hilələyindən danışır. Yəni onlar dəvətlərində e, hilələrə, hilayəyə çox şey, çox vaxt əl atırlar. Və məsələn məndə bu çox fürqələr var. Salavat təhrində Olar ki, həqiqətə öylər, onlar həmişə hile yatırırlar, alətlər. Məsələn, hər damı dəvət edə bilər. Məsələn, oturub baxır, dönə. Bu məsələn deyər dəvətimizə. Məsələn, yaxşıdır bu biraz belə baxışda belə biraz yaxşıdır. Bundan istifadə etmək lazımdır. Bunu tora salmaq olar. Va başdırın onun üstündə işləməyə. Bu bizim fiqahımızda da var, bizdə oxşar şey olan. Ə, əhlanlar və salam. Onlardır məni hər adamı dəvət eləyirsən. Hər adam da lapasa qrağda oturub baxır. Deyir hansı məsələn böyle yaxşıdır, belə biraz şey deyir, təzədir. Və başdır, mümin gazetə naxıl danışmayaq. Allah təzə xəbərlə çox şey pula asıraq seçə bilmir. Bu mümin gazetim mələkimməd yoxsa qoran sünnədir? Və yərsən düşür. Ə, iblisinin dostlarından olar. Ümumiyyətlə, bu məsələ, bu hiilə məsələləri var bəzi tərəqətlərdə mansır. Və şeyx dedir ki, onlar məsələn, hiilələndəndir. Hər adamı da dəvət etmirlər. Və e, sonra şeyx həmçinin e, sələfin sözlərini gətirir burada ki, batıniyyə firqələri əslində Zahirdə İslamlardırlar Amma daxildə isə İslamlardır çıxmışlar sayılırlar yəni, Batiyyən firqələri Olar ki yəni, Batiyyən firqələri mənsubdurlar Olar zahirən Hüsələmandırlar və lakin batiyyən Subxanallah Qaranlıqdır da, işıq yoxdur yəni, Düzdür, Quran Biz bacardığımızca Quran Allah subxanələ, Quranın vəsifləndir ki Ayrındır Özlə deyir ki, ərəbcə gönlədiq, ərəbcə başa düşəyirsiz. Yəni, İngilizcə yollama, İngilizcə gəlsə idi Qurayşı, heç də başa düşməyə, bu nə dildir? Ərəbcə gəldi, özlə elə ərəbcə gəldi ki, hamıza başa düşsün. Ona görə sahabələr, mislən, ayələrdə demirdilər nöşbələdir, nüşbələ, mislən, Asmaevəsi Şətdə. Və ya, bir şey gələndə ayə demirdilər nöşbələ. Çox bəzi əhərdən soruşurdular Yəni, desək ki, bu zahir, bu şeydə öl, əsas batın deyil və batın zahirə müxalif deyil. Təbii ki, ona Qur'an qaranlıq gələbdir, yəni, aydın olmayan surətdə. Əgər hələ olsaydı, abucə el istifadə eləyərdir bundan. İstifadə eləyərdir, tən iləyərdir, fəyəmbər salsı ki, yani, buna bax, aydın danışmır bizə. Və bu nə deməkdir? Zahirdə belə deyil, deyil ki, batın da var belə. Aydın, yəni, Quray iştifadə ilə bilərdir bundan Bunu göstərək ki, yəni, Quran Açıq aydın gəlib və batına ehtiyac yoxdur Çünki zahir aydındır Aydındır Və sonra şeyh rəhməullah Burada yəni bu zəlavə təhlinin İslilandan danışır Necə Quran sünədən Kənarlaşıblar Və sonra ə, Şeyh rəhməullah İblisin necə alimlərə Vəsvəsənəndən danışır Elmi fənnələ, iblisin vəsvəsələdir. İblis ünlətlə hər məsələyə girir. Hər məsələ, həm hər bir elmi sahəyə iblis qarışır və orada başlayır vəsvəsələ elmiyə. Və şeyx növən gələndir, yani başlayır sonra o məsələnin nəşbə inşallah qalsın gələn nəsnəmizə.